Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Führung in einem Schokoladenmuseum teil. Verehrte Gäste, seien Sie herzlich willkommen im Schokoladenmuseum der Stadt Köln. Wir freuen uns, dass Sie sich trotz des schönen Wetters heute dazu entschieden haben, unser Museum zu besichtigen. Das Bemerkenswerte ist, dass es hier nicht kälter als draußen ist. Das haben Sie sicher schon gemerkt. Wir haben deshalb... Die gleiche Temperatur wie draußen geschaffen, damit die Schokoladenskulpturen nicht schmelzen. Unser Museum gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und steht hier am Rheinufer seit 1992. Nun werden Sie sich wundern, warum die Stadt Köln sich entschieden hatte, ein Schokoladenmuseum zu bauen. Nun, schon Johann Wolfgang von Goethe sagte, Drum esset, weil ihr Süße seid, auch etwas Süßes gerne. Diesen Spruch sagte er zu seiner geliebten Charlotte von Stein um 1802. Dem möchten wir uns anschließen und Sie zu einem Rundgang durch die Welt der Schokolade einladen. Ist Schokolade nicht etwas Wichtiges in unserem Leben? Wer von Ihnen kann diesem süßen Geschmack widerstehen? Die Geschichte der Schokolade und des Kakaos beginnt allerdings schon viel früher, und zwar 2000 vor Christus. Bereits die altamerikanischen Kulturen in Mittelamerika haben der Schokolade eine besondere Bedeutung zugeteilt. Sie war mehr als nur Nahrungs- und Genussmittel. Sie wurde bei großen Feierlichkeiten getrunken und bei Krankheiten galt sie auch als Medizin, weil sie heilsame Wirkungen hatte. An bestimmten Festtagen opferten sie außerdem ihren Göttern auch den Kakao. Darf ich Sie nun bitte, auf diese Tafel zu schauen? Das ist ein Tafelbild der ganzen Geschichte der Schokolade auf einen Blick. Die braune Köstlichkeit, also der Kakao, wurde erst im 17. Jahrhundert von den spanischen Eroberern entdeckt. Die Eroberer brachten den Kakao nach Europa und die spanischen Könige waren von dem Genuss des Kakaos so beeindruckt, dass sie daraus ein Getränk schufen. Erst 100 Jahre später, also Anfang 1800, glaubte man an die medizinische Kraft der Schokolade und verkaufte sie zunächst nur in Apotheken in Form von Medizin. Der französische Adel war von ihrer medizinischen Wirkung überzeugt und setzte sie dementsprechend ein. Später, gegen 1830, kam der Kakao nach Deutschland und wurde von berühmten deutschen Händlern entdeckt. Diese verkauften die Schokolade nicht mehr für medizinische Zwecke, sondern als Essware und zwar in der Form der Tafel, so wie wir sie heute kennen.